35. Реквієм з десяти частин. Перше. Вступ. Все розпочинається з приглушеного очікування. Диригент стоїть, тримаючи на руку, всі погляди спрямовані на диригентську паличку, наче її помах донизу викличе темну магію. Сьогоднішня п'єса – це оркестральне диво. Реквієм, задуманий і виконаний сибілясткими послідовниками тону грому і мучницького дзвона. Реквієм, що виконують у відповідь на збирання в Майлгай з іншого боку океану. Ви можете його зараз чути? Подзвін, що лунає на вулицях Порт-Ремемберенза. Мовчазна, без язика, меса смертності у безсмертному світі. Наспіву вогню і попило, що розросталися, але здебільшого вогню. Ці сибілянти гарно підготували музику, яку сьогодні виконують. І для тих, хто її почує, не буде порятунку. Друге. День гніву Всі пожежні вантажівки були автоматизовані, однак усі вони все одно були сконструйовані так, щоб за кермом сиділа людина. Бо саме так все спланував шторм. Звісно, якби людина не туди повернула, то вантажівка знехтувала б рішенням людини і виправила помилку. Керівник пожежної служби Портремемберенза часто про це думав перш ніж стати керівником. І він обдумано робив помилки під час водіння пожежного авто, лише щоб повеселитися щоб побачити, скільки знадобиться часу, щоб зареєструвати корекцію напрямку і щоб вантажівка повернулася на правильний курс. Він гадав, що Шторм міг би використовувати для роботи роботів-пожежників, але Шторм ніколи не був у захваті від роботів. Він використовував їх для бездумної роботи, яку більше ніхто не хотів виконувати. Тож пожежники залишалися пожежниками. Але це не означало, що в них не було багато роботи. Бо коли б не виникла пожежа, Шторм завжди помічав її ще на етапі «Іскри» і зазвичай сам все гасив. Пожежників викликали лише в тих рідкісних випадках, коли він не міг загасити вогонь. Хоча керівник почав вважати, що Шторм розпочинав безпечні пожежі, лише щоб у них була робота. У пів на сьому вечора в пожежному депо спрацював сигнал тривоги. Раніше Шторм з ним розмовляв і пояснював нюанси ситуації, в яку вони мали потрапити. А тепер він просто вмикав сигнал тривоги, програмував їхню систему навігації, а решту роботи залишав для них. Однак сьогоднішня тривога була інакша. В них на екранах не було визначеної кінцевої точки. Гаражні двері не піднімалися. Але тривога все одно ревіла. Лише коли двері до пожежного депо злетіли в завіс, всередину почали забігати постаті, пожежники усвідомили, що це була не пожежна тривога. Це було попередження, що на них нападали. Тоністи. Крізь двері завалювалися десятки тоністів, і всі видавали в це огидне дзижчання, наче бджоли. В тоністів була зброя, а жінки і чоловіки в підрозділі були не готові до цього неочікуваного дня гніву. Керівник пожежної служби стояв, наче вкопаний. Він хотів їх захистити, але як? Чим? Ніхто ніколи не нападав на пожежників, окрім, може, випадкового жінця. Але коли нападав жнець, тебе збирали, і все, кінець історії. Ти не відбивався, ти не боровся. Але це було інше ці тоністи всюди залишали тимчасово мертвих людей, і ніхто не знав, що робити. Думай, сказав собі він, думай, його тренували боротися з пожежами, а не з людьми. Думай, має бути хоч щось, що я можу зробити. А тоді він придумав пожежні сокири. У них були пожежні сокири. Він побіг на інший бік гаража, щоб дістати одного з них. Але чи міг він насправді використати її проти людської істоти? Йому доведеться, бо він не збирався дозволити сибілянтам тимчасово вбити цілий підрозділ. Саме тоді туністи почали жбурляти у вантажівки каміння. Одна з каменюк полетіла в напрямку керівника, і він зловив її, перш ніж вона встигла в нього влучити. Однак це був не зовсім камінь. По-перше, це було щось металеве і з грубими краями. Він вже бачив щось схоже в книжках з історії. «Думай, як це називали?» «Ой, точно! Граната!» А за мить керівнику вже не було про що думати Третє. Приречений. Верховний клинок Тенкаменін був обачною людиною. Він лише видавався імпульсивним і зухвалим, коли насправді все було в житті сплановане і організоване. Навіть хаос його місячних святкувань був контрольованим хаосом. Після застережного дзвінка від його батька він підозрював, що в них залишалося мало часу, але було неможливо боротися зі своїми інстинктами. Він хутко повернувся в своє скромне житло, де вони з камердинером силкувалися визначити, що він мав узяти з собою для квапливої втечі. Звісно ж, другу мантію, але для холодного клімату чи для теплого? Кого варто повідомити, що вони від'їжджають? Верховні клинки не зникали. Все це заганяло його в безвихідь. "Ваша світлосте", сказав камердинер. "Хіба ви не сказали, що ми поспішаємо?" "Так, так, звісно". В його багажі були й сентиментальні речі, котрі неможливо було не взяти з собою. Подарований йому в день сходження на посаду Верховного Клинка великим згубником Нзінгою обсидіанові револьвери з гравіюванням. Срібний кінжал, котрим він користувався під час свого першого збирання. Якщо це місце мало от, -от захопити, то хто знав, чи він ще побачить свої цінності? Він обов'язково мав їх узяти. Його впродовж десяти хвилин гнітили думки про те, що варто чи не варто брати з собою, і від них його відволікли лише перші віддалені вибухи. Четверте. Скорботний. Якщо ми забираємося, то маємо зробити це зараз. Анастасія з Джері міряли кроками велику залу під центральним куполом палацу, чекаючи на появу решта. Де в бісетен камині не решта? Може, ти занадто гостро реагуєш? – мовив Джері. Я мав справи з тоністами, і вони жодного разу не виявляли агресії. Набридливі хімерні, можливо, але жорстокі ніколи. Але не з цими тоністами, – сказала Анастасія. І якщо Танкамінін думає, що вони щось задумали, то я йому вірю. «Тоді ходімо без нього», – запропонував Джері. «Нехай він і решта нас наздоганяють. «Я його тут не залишу», – кинула Анастасія. Саме тоді, крізь великий атріум, прокотилося від луння кількох віддалених вибухів. Вони обоє зупинилися, прислухаючись. Повітря заповнили звуки нових вибухів, наче віддалений грім. «Щоб це не було», – сказали Джері, – «це не тут, в палаці». «Ні, але буде». Анастасія знала, чим би не були ці вибухи, це були передвісники чогось гіршого. Зловісна обіцянка, що день точно закінчиться слізьми. П'яте. Святий. Молода тоністка була відданою послідовницею своєї віри. Вона виконувала накази вікарія, бо той був справжнім представником тону, святим і освяченим. Їхній вікарій вже багато років не розмовляв, і лише в день великого резонансу, коли змовк шторм, він першим позбувся свого язика. Слова були брехливі. Слова потурали гріху. Вони були лицемірно безкарні, вони обмовляли, а головне, вони ображали чистоту тону. Тоністи їхнього ордену, один за одним, повторюючи за своїм вікарієм, зробили свою клятву вічною. Це була не клятва мовчання, а клятва голосних звуків. Цілковита відмова від різких неприродних клацень, шипінь і ляскань, котрі виникали завдяки приголосним. Мова була ворогом тоністів. Саме в це вірила їхня секта. Звісно ж, багато тоністів у це не вірили, але вони вже незабаром побачать світло. Навіть ті, хто себе осліпив. Доки одна команда однищила пожежну станцію, а інший – відділок миротворців, їхній вікарій вів найбільшу команду до палацу. Всі вони мали зброю. Таку, якої не повинні б мати звичайні громадяни Її їм надіслав невідомий благодійник, таємний прихильник їхньої справи. Тоністів не тренували користуватися зброєю, але яка різниця? Розмахуй лезом, натискай на курок, жбурляй гранату і запускай детонатор. Коли так багато з них були озброєні, їм не потрібні були навички для досягнення мети. А ще в них був газ. Цілі каністри газу. Тоністка пробилася першу хвилю. Вона боялася, але й раділа своїй участі в усьому цьому. Настав і їхній час. Зважаючи на збирання в Майлгай, коли лють проти женців досягла точки кипіння, люди нарешті зрозуміють шлях тоністів. Вони вітатимуть сьогоднішні події. Регіон Субсахари стане клаксоном, що заклакатиме решту світу, будитиме їх до слави тону, дзвону і грому. Всі радійте! Підходячи до палацу, вона розкрила рота, щоб інтонувати, а інші приєдналися. Було так приємно перший розпочати інтонування. Вони мали один розум, один дух і один акорд. Тоді, залазячи на плечі своїх побратимів, вона з десятками інших почала дертися на палацову стіну. Шосте. Ягня Боже. Анастасія та Джері разом із жінцями Македою і Бабою, які були одразу позаду, нарешті зустрілися в Трояндовому саду з Танкаменіном. На половині шляху між палацем і його котеджем. Його камердинер силкувався волокти велику валізу на коліщатках, що не котилася по гальці вузької садової стежки. «Ми викликали гелікоптер». Повідомила всіх жниця македа. Але він за десять хвилин буде добиратися сюди з аеропорту. І це в тому випадку, якщо пілот десь не сидить в якомусь барі, додав баба, як було минулого разу. Все буде гаразд, мовив трохи захеканий Тенкамен. Він за нами прилетить і все буде гаразд. Тоді він повернувся, щоб вести всіх до вертилітного майданчика, що був на західній галявині маєтку. Навколо них всі в комплексі метушилися. Персонал палацу поспішав, бігаючи туди й сюди та переносячи купи речей. Гордійці клинка висипали з бараків, займаючи стратегічні позиції – те, що вони проробляли лише під час навчання. А тоді вони почули шум із західного напрямку – гудіння хору, в якому кожен голос відтворював негармонійний монотон. А через західну стіну почали перескакувати постаті. «Ми запізнилися», – зупиняючи їх, сказав Тенкаменін. Всюди навколо них почали лунати сигнали тривоги. Гвардійці клинка одразу почали діяти, стріляючи в загарбників і додаючи до какафонії звуки пострілів. Тоністи падали на кожному кроці, але за кожного вбитого гвардійцям у стіну долали ще двоє. Гвардійці вже незабаром подолають. Ці сибілянти були озброєні не лише камінням. Вони з такою жорстокостю застосовували проти гвардійців зброю, що це шокувало. Звідки вони в біса взяли таку зброю? Хіба тонізм не відстоював внутрішній мир і стоїчне прийняття? Неможливо уникнути того, що приходить у наше життя, пробурмотіла Анастасія. Це була улюблена мантра тоністів. Вона раптом набула нового жахливого значення. Важкі південні ворота зірвала з завіс від вибуху. І коли вони впали, всередину потиснувся натовп тоністів. Вони за кілька секунд прорвалися крізь лінію гвардійців клинка і почали жбурляти щось, що нагадувало пляшки з в які запазапихали, палаючі ганчірки. Вогонь розгорявся усюди, куди потрапляли пляшки. Вони хочуть спалити нас, щоб було неможливо відродити, майже панікуючи, сказав баба. Точно як робив знес Люцифер. Анастасія хотіла визвіритися на бабу, що згадав Робана на одному подуху з цими спотвореними тоністами, але стрималася. Коли битва переросла на вертолітний майданчик перед ними, Тенкаменін побіг у інший бік. Східне патіо! мовив він. Там більш ніж достатньо місця для посадки гелікоптера. Ходімо! І вони повернулися назад, перетинаючи трояндовий сад, доки на їхньому шляху дряпали, шкрябали і совали шпичаки. Але перш ніж досягти східного патіо, вони могли бачити, що цей край маєтку також захопили. Тоністи були всюди, нападаючи на людей, які вибігали з будинку для персоналу, наздоганяючи їх і безжалісно тимчасово вбиваючи. «Чому вони нападають на персонал палацу?» – мовила Анастасія. «Яку вони можуть мати для цього причину? В них немає причини». – сказала жниця Македа. – Немає причини, совісті чи гідності. Їхній прислужник, який надзвичайно серйозно ставився до розміщення столового срібла, впав від ножа у спині. Саме тоді баба накинувся на Тенкаменіна. – Ви мали укріпитися! – заволав він. – Додати ще один гарнізон гвардії Клинка, чи навіть зібрати цю зграю тоністів, перш ніж вони змогли на нас напасти. Все це ваша провина! Тенкаменін зібрав пальці в кулаки і посунув на бабу, але між ними став Джеріко. Можете врятувати своє его пізніше, але з першого, якщо збираєтеся влаштувати цю бійку, маєте вижити. Анастасія роззирнулася. Вони були під покровом темряви, тож їх ще не помітили, але оскільки пожежі дедалі поширювалися, це триватиме недовго. І тоді, ніби сум'яті навколо них було недостатньо, повітря заполонив новий вид шуму. З неба спустився цілий рій амбудронів. Вони мобілізувалися з найближчого центру відродження, коли почали тимчасово гинути люди – вони націлилися на тіла в траві на бетоні і тоністи гвардійця клинка, персонал палацу. Дрони не розрізняли мертвих і тимчасово мертвих, а підбирали усіх своїми схожими на комашині мандибули кліщами, несучи на відродження. Ось наш квіток! вигукнув жнець баба. Кому потрібен гелікоптер? І, не чекаючи дозволу верховного клинка, баба побіг галявиною в напрямку найближчого амбудрона, наче ягня на заклання. Ахмаде, ні. гукнув танкамен, але баба не збирався повертатися назад. Щойно тоністи помітили жнецьку мантію, вони змінили плани і побігли за бабою, перехоплюючи його. Він дістав із мантії леза, повбивав тоністів навколо себе, але це було дарма. Його все одно побороли, повалили на землю і напали з усім, що мали, включно з його власною зброєю. Жниця Македа поривалася допомогти йому, але її зупинила Анастасія. «Ми вже ніяк йому не допоможемо!» Македа кивнула, але не зводила погляду зі свого полеглого побратима. «Може, йому пощастило більше за нас усіх. Сказала вона, якщо вони його вбили, дрони віднесуть його на відродження. Але дрони по нього не прилетіли. На території маєтку було так багато інших тіл, що всі вони вже були зайняті. А для Амбудрона одне тіло нічим не відрізнялося від іншого. І саме тоді Анастасія дещо зрозуміла. «Вони вбивають персонал, щоб зайняти дрони, щоб жодного не залишилося для порятунку жінців». А коли не виявилося дрона, щоб забрати тіло баби, його схопили тоністи і поволекли в напрямку палаючого вогнища, що перетворить його на невідроджуваний попіл. Вони закинули туди його тіло, і полум'я спалахнула яскравіше. Бігом до палацу. гукнув Тенкамен і знову очолив групу, наче постійний рух, міг якось звільнити їх із пастки. Сьоме. Благословенний. Вони завалилися в палац, де за ними зачинили важкі бронзові двері і зайняли оборонні позиції з півдесятка гвардійців клинка. Не випадок, якщо всередину прорвуться туністи. Нарешті благословенна мить спокою. Благословенна мить – розробити стратегію посеред шаленства. Це могло означати різницю між життям і такою ж ганебною смертю, як у бідолашного жінця баби. Хоча в палаці було чимало вікон, всі вони виходили в центральний атріум, а це означало, що купол задоволення верховного клинка – також був могутньою фортецею. Питання було тільки в тому, наскільки могутньою. «Вони, напевне, зібралися для цього кожного сибілянта в Субсахарі», – сказала жниця Македа. «Все буде гаразд», – повторював ніби мантру Тенкаменін. «До гвардійців Кланка приєднаються миротворці і портремемберенза, а міські пожежники загасять полум'я, і все буде добре». «Вони вже мали б з'явитися», – мовила Македа. «Чому ми не чуємо сирен?» Саме Анастасія, як завжди здогадлива, луснула їхню бульбашку. Перші вибухи, озвалася вона, ті, що віддалені. А що з ними? майже погорозливо запитав Тен Каменін, борючись за межі своєї безпеки. Ну, якби я хотіла здійснити незаконну атаку, сказала вона, то розпочала б з ліквідації миротворців і пожежників. І ця правда загнала їх усі в мовчан. Врешті-решт Каменін повернувся до свого комердинера, який мовчки заламував собі від жаху руки. Де мої речі? Я... Мені шкода, ваша світлосте, я залишив валізу в трояндовому саду. Джері зиркнув на верховного клинка. Нас усіх ото -от спопилять, а вас хвилюють ваші речі. Але перш ніж верховний клинок зміг відповісти, крізь масивні бронзові двері палацу проломилася палаюча вантажівка. Двері злетіли віз, чавлячи під собою чотирьох гвардійців клинка, і всередину почали завалюватися тоністи. Саме тоді капітан Собераніс схопив Анастасію і потягнув за колону, приховуючи від очей. В мене є ідея, прошепотів Джеріко, але ти маєш мені довіритися. Восьме. Підношення дарів. Вікарі Сибілянтів був у своїй стихії. Саме для цього він народився, це була його мета, і він планував це впродовж багатьох років. Він знав, що цей день настане, навіть до мовчанки шторму. Його екстремальна марка тонізму вже незабаром стане домінантною. Всі ті доністи, які вірили в спокій, терпимість і пасивну покірність, вже незабаром повмирають і згорять, так само, як сьогодні згорить верховний клинок Субсахари. Минув час для слів. Минув уже давно. Якби на те воля вікаря, то їх саму мову заборонили б законами і замінили б безслівним низькопоклонством тону, дзвону і грому. Як і мало бути. А він стане верховним вікаріям усього цього. Ох, який би це був славетний день. Але спершу це. Намагаючись утакти великими сходами, побіг жнець у бірізовій мантії. Вікарій показав на нього, і з півдесятка його паст викинулися за жінцем. Перед ним почала атакувати вправно збираючи палаючих на неї тоністів жінка в шовковій лососевій мантії, яку він упізнав як жнецю Македу. Тоді одному з них вдалося підібратися до Македи ззаду і проштрикнути її наскрізь. Вона завмерла, зойкнула, а тоді впала, наче ганчіркова лялька. Її бойовий запал полишав її разом із життям. Троє тоністів схопили її тіло і повели назовні, до вогнища на дворі, що продовжувало розростатися і його благодатного очисного полум'я. «Ти не кращий за годарде, якщо палиш нас!» – сказала одна зі слузниць, які зібралися докупи біля підніжжя сходів разом із верховним клинком Тенкаменіном. «Якщо ти на це підеш, тобі ніколи не пробачить те, у що ти віриш!» Верховний клинок міцно схопив її за плече, щоб та мовчала, але в її очах читалася злість і зухвальство. Якби Вікарій міг говорити, то сказав би, що її слова, всі слова, були для Тону мерзенні. І що єдина причина, чому Тон не розтрощив її лютим резонансом, полягала в тому, що саме Вікарю і таким, як він, людям було відведено очищення світу від недостойних. Але він не міг їй сказати. І він не мав цього робити. Його дії говорили значно голосніше за слова. Але Верховний кленок думав лише про слова. «Прошу!» – благав Тенкаменін. Вікарі знав, що буде далі. Цей бундючний боягузливий жнець, цей постачальник неприродної смерті, тепер збирався благати за своє життя. Нехай благає. Вікарій прекрасно чув, на відміну від деяких сект сибілянтів але з такими успіхами він міг собі бути глухим. «Прожу! Можете вбити мене, але помилуйте цих двох! Цей камердинер і покоївка вам нічого не зробили!» Вікарій завагався. Він бажав прикінчити їх усіх, бо будь-хто з прислужників жінця заслуговував на загибель. Вина за співучастю. Але тоді Верховний Клинок сказав. Продемонструйте своїм послідовникам справжнє значення милосердя, як показали мені батьки. Мої батько і мати, які обоє серед вас. Вікарі знав цю інформацію про Верховного Клинка. Його батьки безслівно благали не брати участі в атаці на палац. Він погодився, надіславши їх до пожежного депо, і вони безперечно гарно впоралися із завданням. Танкаменіна не пощадять, але з поваги до його батьків Вікарі вшанує його останню волю. Тож він дістав пістоля, вистрелив тин в серце, а тоді жестом наказав двом слугам піти. Це була скромна милосердна пожертва. Їх, звісно, майже напевно вб'ють в садах і кинуть в багаття, але амбудрони збирали досить багато тимчасово мертвих, тож у них були досить непогані шанси вижити. Але саме тоді покоївка зіп'ялася на ноги. Злість в її очах була не просто злістю вона перебільшувала людь. І вона була концентрована, як у погляді жінця. Вона кинулася на найближчу тоністку, валячи її на землю прийомом з бойових мистецтв, схопила в тієї мечети і замахнулася на вікарія, відрубавши йому руку. Буквально. Він дивився, приголомшений, як його рука летіла, крутячись у повітрі. Тоді вона вихопила з його відрубаної руки пістолета і наставила дула на вікарія. Вона не розмовляла, бо її дії говорили голосніше за слова. Дев'яте вічне світло. Джеріко не довіряв інстинктам Анастасії, не повірив, що все було настільки серйозно, як вона стверджувала. Це була жахлива помилка з боку капітана. Всі вони утекли б задовго до прориву зовнішньої стіни, якби Джері лише довірився Анастасії. Капітан поклявся більше ніколи в ній не сумніватися. Це, звісно, якщо вони врятуються. А наразі виживання було досить складним завданням. Коли теністи увірвалися до палацу, Джері переконав Анастасію обмінятися одягом. «Це моя робота – захищати тебе!» Благав Джері, прошу, Анастасія, дозволь мені це для тебе зробити. Дозволь мені цю честь. Якби вона не хотіла піддавати життя Джері небезпеці, але не могла відмовитися, коли все було пояснено саме таким чином. Одягнувши мантію Анастасії, Джері кинувся бігти великими сходами, відводячи за собою тоністів. Джері не було відоме розташування всіх кімнат і покоїв на верхніх рівнах палацу, але він точно знав їх краще за нападників. Слідуючи за постаттю, у Женецькій мантії, тоністи спершу опинилися в покоях жниці Анастасії. Тоді повернулися в зовнішню гостьову крізь бокові двері. Палац достатньо нагадував лабіринт, щоб нападники не змогли досить швидко загнати Джері в кут, але це працюватиме лише деякий час. Тоді внизу пролунав звук пострілу, а згодом ще один. Та не було часу думати про це зараз. Слід було зосередитися на стримуванні цих тоністів від тієї битви. Тоністи порозпалювали по всьому палацу незліченні багаття. Вони перетворили колонаду і верхні кімнати на гнівне рухоме світло від несамовитих язиків полум'я. Полум'я перетворювала кожну тінь на постать, що переховується в темряві. Але ті тіні також надавали Джері достатньо прикриття, щоб надурити переслідувачів і повернутися назад. Джері пірнув у ще одну кімнату, але, не звикнувши до мантії, зачепився нею за одвірок. Перш ніж Джері зміг звільнитися, вже нагодилися туністи, розмахуючи зброєю, якою вони безперечно навчилися користуватися. Джері був не жінцем, але мав досвід у боротьбі з застосуванням зброї. Насправді був час, коли Джеррі ходив у бойові клуби. Люди обожнювали дивитися на бої мадагаскарців. Якимось чином їхня двозначність робила бійку більш захопливою. А сьогодні ці туністи обрали не того мадагаскарця. Анастасія залишила в одній з кишень мантії лезо. Джері його дістав і бився як ніколи раніше. Десяте Визволи мене. Анастасія промахнулася. Дідько, вона не поцілила у вікарі. Побачивши, що її вікарі отут -от зберуть, молода тоністка відштовхнула його зі шляху і сама стала під кулю. А вікарі, стискаючи обрубок своєї руки і виючи від болю, втік геть. Він тікав, наче боягуз в юрму тоністів, котрі продовжували наповнювати великий хол. Тенкаменін загинув, а також македа і баба. Тоністи, які бачили, як вона напала на вікарія, ще й досі були приголомшені і не знали, що робити. Вона вже збиралася зібрати їх усіх від люті, але стрималася, бо збирання зі злості не було шляхом жінця. До того ж була важливіша справа – Джері. Вона повернулася і побігла сходами нагору. Ніхто її не переслідував, вони були занадто зайняті, підпалюючи все, що могло горіти. Вона пішла на звук бійки в одній із порожніх покоїв. Там було кілька тимчасово мертвих сибілянтів і кривава стежка на підлозі. Вона попрямувала за стежкою до спальні, де троє тоністів атакували Джері. Джері відбивався на підлозі, але явно програвав боротьбу. Анастасія зібрала трьох тоністів їхньою власною зброєю і опустилася на підлогу, намагаючись худко оцінити рани Джері. Бірюзова мантія була просякнута кров'ю. Вона її стягнула і розірвала, намагаючись використати шматки тканини як жгут. «Я... я чув постріли!» – мовив Джері. Рани Джері були занадто серйозні, щоб їх загоїли зцілювальні наніти. Вони не загояться без допомоги. мені мертвий!» – розповіла Анастасія. «Він загинув, захищаючи мене. Можливо. Слабко відказав Джері. Можливо, він був не такий поганий, як я гадав. Якби він був живий, то, думаю, і про тебе сказав би те саме. Густий дим вже сочився крізь кожні відчинені двері. Вона допомогла Джері вибратися до колонади, котра виходила на атріум. Знизу все палало. Було неможливо спуститися сходами. Тоді їй дещо спало на думку. Спосіб вибратися. Можливо, їх єдиний шанс. «Можеш лізти вгору?» запитала у Джері вона. «Можу спробувати». Анастасія допомогла Джері піднятися на наступний рівень, а тоді крізь ще одні покої на балкон. Поруч із балконом була замурована в камінь драбина, і вона бачила, як працівники користувалися нею, щоб дістатися бронзового купола, що покривав палац. Щабель за щаблем Анастасія змогла виволокти Джері аж на край купола. Він був сконструйований із пологим схилом і з текстурованими впадинами та сферами, що дозволяло їм мати упор для ніг. Але для Джері, виснаженого від втрати крові, це певно мало вигляд гори Еверест. Як? Як ми туди заліземо? Просто заткнися і рухайся, наказала Анастасія, не маючи часу пояснювати. Купол вже розігрівся від полум'я в атріумі знизу. Його скляні дахові вікна вже почали вибухати від спеки і вивергати на двір чорний дим. Коли вони досягли верхівки, там був припасований флюгер у формі символа цитаделі женців викребленого леза і всевидячого ока, що крутився туди-сюди, не знаючи, в якому напрямку дмуть вітри, бо через спеку вітер дув просто вгору. Нарешті пробув гелікоптер-цитадель женців. Він прямував просто до вертолітного майданчика, пілоти ще не знали, що територію захопили тоністи. «Вони нас не помітять!» – мовив Джері. «Ми тут не для цього!» Тоді повз них прогудів амбудрон і ще один. І ще!» Вони знижувалися над Трояндовим садом, де все, що було вкрите тимчасово мертвими гвардійцями і тоністами. «Ось чому ми тут», – сказала Анастасія. Вона спробувала схопити дрона, але він рухався занадто швидко і був недостатньо близько, щоб дотягнутися. Тоді внизу у вертольоті припустилися жахливої помилки. Помітивши, що навколо нього гудять амбудрони, пілот вдався до раптового ухильного маневру. Він був зайвий, дрони б залишалися на достатній відстані від гелікоптера. Але вони не могли уникнути раптового відхилення через людську помилку, після якої гелікоптер опинився просто на шляху їхнього польоту. Лопать вертольота, мов велетенське лезо, навпіл, розрізало амбудрон і зламалася. Гелікоптер боком понесло на палац. Анастасія схопила Джері і повернула в інший бік. Вибух, здавалося, струсонув весь світ. Він пробив у палаці діру, розторщивши кілька мормурових колон, що тримали страшенно важкий бронзовий купол, і купол почав лягати на один бік. Тоді знизу відчулася просто жахлива вібрація. «Це решта колон», – подумала Анастасія. «Вони не зможуть втримувати вагу. Вони обвалюються». Амбудрони все одно продовжували проноситися повз них на своєму шляху до підбору тимчасово мертвих із садів і галявин. «В мене важкі рани, але вони не смертельні», – почула Анастасія голос Джеррі. «Якщо ми хочемо привабити амбудрон, один з нас має померти». Язики полум'я вже пробивалися крізь проломлені дахові вікна. Знизу почалося відлуння гуркуту колон, і купол продовжив улягати далі. Джері був правий. Це був єдиний шанс, тож Анастасія дістала лезо і направила кінчик на власні груди. Готова тимчасово себе вбити, щоб з'явився амбудрон. Але ні. Що вона собі думала? Як неймовірно тупо? Це було не те саме, що зістрибнути з даху будинку ксенократа, коли вона була ще ученицею. Тепер вона була жницею, якщо вона забере власне життя, то це буде вважатися самозбиранням. Амбудрони по неї не пролетять. І поки вона обмірковувала ідіотизм того, що майже зробила, Джері ніжно взяв у неї з рук лезо. Для вас, високоповажна жниця Анастасія, я тисячі разів заберу власне життя, але достатньо буде й одного. Тоді Джері запхав Лезо собі в тіло. Зойк, кашель, гримаса, і Джері тимчасово помер. Повз них швидко пролетів амбудром, тоді зупинився посеред польоту, розвернувся і пілетів до Джеррі. Він схопив капітана рятувальної команди своїми кліщами, якраз коли почав трощитися купол. Анастасія вхопилася за амбудрон, але там не було за що хапатися, тож натомість вона максимально міцно вхопилася за руку Джері своїми обома. Під нею завалився купол, поринаючи в полум'я і вибухаючи всередині Атріуму. Він рухнув на землю, нищичі рештки палацу, і видав потужний металевий резонанс, наче звук похоронного дзвону, наче остання скорботна нота реквієму. Залишаючись у повітрі, амбудрон поніс геть тимчасово мертвого морського капітана і жницю, яка тіліпалася, тримаючись за капітанову руку, доставляючи їх у місце, що обіцяло життя усім, хто перетинав його двері. Ми категорично проти. Восьмеро з нас цілком переконані, що за скорочення зростаючого населення має відповідати об'єднання людей. Але четверо з нас не збираються змінювати свій супротив. Конфуцій, Єлизавета, Сапфо і Кінг наполягають, що ми просто не готові до такої відповідальності, як не готові до безсмертя. Але мене жахає альтернатива, яку вони пропонують. Бо якщо ми вдамося до їхнього плану, то випустимо джина з пляшки. Контроль буде назавжди втрачено. Тому я підтримую Прометея і решту. Ми маємо створити високоповажне товариство продавців смерті. Ми назвемо себе женцями і створимо світову цитадель женців. Цю ідею підтримує наділена інтелектом інформаційна хмара, яка не матиме жодного стосунку до питань життя і смерті, а з часом люди теж почнуть бачити в цьому мудрість. А чотирьом розкольникам споміж нас доведеться прийняти рішення більшості, щоб ми постали перед світом одним фронтом. Однак я б хотів знати, що гірше – імітувати природу з її жахливою брутальністю, чи власноруч, якими б недовіршеними ми не були, додавати до смерті доброти і співчуття, яких не вистачає в природі. Четверо опозиціонерів аргументують, що природа має стати прикладом, але я не можу таке відстоювати. Не тоді, коли ще маю совість. З останніх сторінок щоденника «Женця-засновника» – да Вінчі.